Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings, med Eva unite og Rune Selsing. God formiddag. Vi er her i studiet sammen med Søren Willemos. Du er debatredaktør på Weekendavisen, og så er du venstreorienteret. Og så skal vi tale om indvandring og debat. Og hvor vi ellers lige ender henne, øhm, det, der er jo mange tangenter, man kan spille på i, i det spektrum. Øhm, inden, da, inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne høre, hvordan det går med, med din sommer, hvor du spillet noget med dit øh, orkester. Du har jo et Kalypso-band. Jeg har ikke noget Kalypso-band. Jo, <tryk> det var. Det går meget godt, jeg jeg lige kommet hjem fra Berlin, og så er jeg ved Legoland. Så ja, fint. fedt nok. Legoland, ja. Ja, det er, det er godt, godt småborgerligt. Det er... Hvad er det, det fedeste er. i øhm, Ja, hvad er det fedeste i ud. Jeg tror, at øh, grave det der guld der, det kan jeg godt lide. Det kan du godt lide. Ja. Så bliver du lige lidt liberalist alligevel. Nej, enderlige. fordi, og dels, Nej. det vil jeg faktisk sige, uanset godt. hvor lidt eller meget guld de der unger, de kan grave frem, så får de alle sammen den samme medalje. Så det er faktisk en rigtig lighedsvelfærdsprincip, det her. Uanset hvor udulig og dygtig du er, så bliver du fuldstændig nivelleret med den samme medalje. Og de står og bilder børnene ind, at de smelter guldet om og sådan noget. Jeg kunne sige, min søn fik den der medalje i hånden Hvorfor er den ikke varm? Og så må hun stå og forklare, at et eller andet jamen, de køler den ned og sådan noget. Og han, han ådte den råt. Ja, okay, det var heldigt. Nå, jamen... Øhm. Ja, hvad hedder det... Øhm, nu, du sagde, at du havde, af de andre programmer, der havde du hørt øh, GeoMeds-programmet. Jeg, jeg tænker sådan... Der, ved, at der ikke, var mange lyttere, der har hørt, øh, hørt de andre programmer her i dag, men vi har både diskuteret indvandring med, øh, med GeoMeds, og så har vi diskuteret med Stine Bosse og, øh, og med Lars Trier Mogensen. Og jeg synes, der har været sådan en, en, en progression i det i virkeligheden. Og det er ikke, fordi den har sådan har været tilsigtet, eller fordi det er jo sådan noget kalenderstyring af den slags. ikke, Men hvor man med til programmet, der var det bare sådan altså en helt fundamental uenighed om, om, om alt, tror jeg. ikke, Altså det var sådan virkeligheden, hvor vi ikke kunne blive enige. ikke? Og jeg tror med, altså, så vi kom ikke rigtig nogen vegne sådan med diskussionen. Øh, og med Stine Bosse, der var det... Jeg altså, tror, hun blev meget fornærmet over nogle af de ting, jeg sagde. Øh, Hvad sagde du, Brune? Øh, var det? Ja, når, altså det helt grundlæggende budskab, det var, at jeg gerne vil have hende til at, øh, at erklære sig enige i, at når vi taler om fx noget med fælles løsninger, og, og om det er en mulighed at lukke den indlandske grænse, og hvad for nogle konsekvenser vi nu måtte få af indvandringen, så er det en eller anden form for afvejning. Altså hvis vi tager en masse flygtninge ind øh, øh, af samme type, som vi har fået hed så får vi nogle negative konsekvenser, blandt andet i form af kriminalitet og vold og den slags... Hun turde, øh, det er ja, ja. ja, fordi jeg ser, at hun vil gerne stille op sådan, at hun vil gerne hjælpe nogle mennesker, ikke? og det er selvfølgelig klart, ikke? Det, er jo, det er jo den gode side af uh, at give asyl til masser af mennesker, så kan vi hjælpe nogen, ikke? Så, så det er jo godt ikke? i sådan et fint etisk princip, men så har det også nogle negative konsekvenser, og så må man så afveje det. Ikke? Og jeg synes jo, at altså, når det handler om EU, som vi diskuterede, til syvende og sidst er det et spørgsmål om, hvad er vigtigst? Altså, skal man på en eller anden måde give forrang til danskere frem for resten af verdens befolkning? Øhm, og det kan jo godt lyde umiddelbart forkert, når man sådan lige tænker, det, hvorfor? Fordi vi er jo ikke mere værd end andre mennesker, vel? der er jo værd. På den anden side, ud fra en politisk tilgang, så må det nu nødvendigvis være sådan, at dansk politik bør beskæftige sig med øh, de bedste interesser for, øh, for danskerne, ikke? De, de borger. Det er jo det er nu engang det. Ikke? Og der vil jeg gerne hen, øh, og det døde lidt i fornærmelser, vil jeg sige. Okay, øhm, okay. Øhm. Eller i, altså i den der sådan, forskydningskunst, som jo er det som Venstrefløjen har excelleret i de sidste mange øh, år, hvor man i stedet for at tale om... Om substancen i sagen, så hænger man sig i det med tonen eller mm. altså, sådan krænkelsen, øh, øh, øh, problematisere selve det at generalisere, altså selve det at tage et eller andet kulturelt fænomen, og så forsøge at tale om det på, på samfundsniveau. Øhm, al altså, det er sådan lidt der, den strander, og der synes jeg, at der endte vi med med, med, med Mets, der endte vi ikke klar, også med Stine Bosse, der endte vi ikke med Lars Remonsen i fredags, der kom vi faktisk øh, rigtig et, et godt stykke og en rigtig interessant debat. Og så tænker vi så, at vi kan fortsætte Altså den gode, den gode udvikling, gode udvikling <laughs> okay. Og at vi Fordi jeg ved jo at du er også Du synes også det irriterende Når folk de bruger tonen som undskyldning For ikke at tale om, om problemerne Ja helt det, sikkert det gør ja. Du, Og du er heller ikke på krænkelsesholdet tværtimod øhm, Og der tager du jo en masse slag Med dem over i din egen lejr Som ligesom hejser den fane Det, flag, og det, det, det, er, jo, det er jo godt At du gør det Så vi tænker at vi kan, at vi kan gå til sagen At vi kan tale om selve sagen Hvordan tænker du, at det står til lige nu med indvandringen og, og, og sådan den integration, som vi alle sammen går og Altså indvandring, håber. altså som i hvor mange, der kommer ind i landet, eller hvordan det går med dem, vi har? Så lad os starte med dem, vi har. Jamen altså... Det Kom med på i hvert fald grupper, man kigger på, men alt i alt, så er konklusionen nok sådan ret entydet, at det ikke går særlig så godt. Mm. <laughs> altså, men selvfølgelig er der forskel på, hvordan det går med, mm. det ved jeg ikke, Sri Lankere og vietnamesere i forhold til Somalier og palæstinenser og sådan noget. Der er jo relativt store forskel grupperne imellem, ikke? Men, men alt i alt går det jo ikke sådan vanvittigt godt. Eller, jo, det gør det for kinesere, og Sri Lankere og sådan noget, der går det faktisk mm. udmærket. Men, um, men ja, altså især, hvis jeg sige, Somalier og så der kører det ikke sådan super... Super godt. Nej. Faktisk så har jeg kigget på en statistik her, der viser, at den etniske gruppe, der blev hårdest ramt af finanskrisen, var faktisk somalier. Altså det var simpelthen nærmest, altså det gik jo faktisk fremad for dem. Og det er bare sådan finanskrisen, der var gået ned ad bakken. Er der rigtigt? Ja. Ja, Men nu synes jeg også, det er sådan ret interessant at kigge på de enkelte grupper, og ikke kun alle på en gang. Jeg synes, det er meget spændende. Hvorfor er der så stor forskning? Hvorfor, mm. hvorfor klarer nogen sig bedre end andre og sådan noget? Ja. Men, um, ja. Ja, jeg er meget enig, og jeg synes også godt, at Danmarks Statistik kunne lave øh, altså, nogle, nogle sådan, dybere, øh, dybere optryk af, hvad for nogle etniske grupper, der begår, hvilke typer kriminalitet og den slags, ikke? og gå ned. Ikke? Og ud, altså, ikke bare for at udpege nogle søndebukke, men også for at frikende nogen totalt. Og siger, men det er men der i også... den her gruppe. Ja, der er de der overrepræsentationsstatistikker, men jeg kunne for eksempel godt tænke mig at vide sådan noget med, hvor over en generation, altså hvis du tager en, en, en efterkommer øh, fra nogle bestemte lande, fra de er 18 til de 35 Øh, hvor meget kriminalitet begår de. Altså over den periode? Ja, ja. Okay. altså også, at man kan se, hvor stor en andel øh, har været inde i noget. Hvor stor en andel har været inde, hvor de har været kriminelle i fem år, eller et eller andet, og blevet straffet for forskellige ting, og så rent faktisk kommer ud og ikke begår noget efterfølgende. Altså, er der nogen sådan, der falder ud, eller hvad, hvad sker der egentlig med dem? Men nu er æm... I efterkommere generelt ikke særlig gamle gennemsnitlige øh, mm -hmm. alder, er jo standard 20'erne eller sådan noget, ikke for efterkommere. Eller... Oh, det, det skal nok passe. Der er bare de her helt vilde statistikker, ikke? hvor at det er... Det er um... Er de 20-24 årige, og det er 26 procent? Til gengæld geng okay. går det godt for de helt unge. Der er det faktisk, øh, over de sidste fem år, der er faktisk reduceret med den helt ungdom, ungdomskriminalitet. Der, øh, der gik det faktisk en rigtig vej. Under, ja. Faktisk tror jeg, under turning der satte man ind over for de helt unge, sådan hmm. noget 13, eller sådan helt 15, ja. altså helt der, hvor det er, om de skal i ungdom, eller overhovedet kan straffes, ja. ikke? Ja. Den er faktisk reduceret. Og så mener jeg også, at den hårde straffelovsdømte, øh, der er andelen, hvis også faldet, faktisk af mængden af dem, altså den hårde kriminalitet, Ja. så, men der findes også statistik på, for eksempel jeg læser jeg en om, som Danmarks statistik lavede om palæstinenser og en type kommunalitet, ikke? Det viser sig, at de er virkelig dårlige i trafikken. <laughs> okay. Det er bekræfter bare alle, øh, ja. alle mulige fordomme. Ja. Nå, så altså, nu skal vi ikke sidde og tale om palæstinenser, men nej. Nej. Altså, det er bare en statistik. Ja. H -h -h, I forhold til det her Lars program, der var det helt klart tydeligt, at der hvor diskussionen virkelig strandede, og hvor den var fundamental, det var sådan en kultur over for økonomi. Ikke? Hvor at han var virkelig marxist i den forstand, ikke? og han virkelig troede på, at, at jobs, øh, det var vejen frem. Ikke? Mm -hmm. øh, og han havde også den her modernitet til det om, ikke? At når bare de kom til og fik nogle gode muligheder her, så ville de så blive, øh, blive integreret og assimileret over tid ikke? den her håb, øh, hvor vi er jo helt klart på kulturfløjen. Og jeg er ikke, det er sådan... sådan. Altså fordi du på den ene side er jo sådan meget øh, hvad hedder det? Du er benhård rationalist, ikke? Øh, hvad hedder det? Jeg vil, altså sådan min umiddelbare fordom er, at du lægger alt for lidt væk på. Øh, på, på de irrationelle aspekt af menneskelivet og den slags, ikke? og du er virkelig sådan rationalist. Men i forhold til den her marxist-kulturdiskussion, hvor, øh, hvor ligger du egentlig henne? Jamen altså, det er jo meget simpelt. Du kan jo, altså, du kan jo læse statistikken, der er jo kontrolleret for sådan nogle socioøkonomiske forskelle, så hvis altså, du kan jo ikke forklare forskellen i for eksempel kriminalitet og arbejdsløshed med socioøkonomisk baggrund. Altså, det, er jo, hmm. altså, det kan du ikke. Altså, det, så det, der giver jeg ikke særlig meget på, for den. Men jeg synes ikke, man skal sætte det så, helt så... Altså knivskarpt op, altså, som om det ene udelukker det andet. Mm. Altså Men om materielle forholdet ændrer jo også en kultur. Ikke? Altså, for jeg tror for eksempel, når, når det kører virkelig dårligt for palæstensere i Danmark, så skyldes det jo også, Altså der er palæstensernes historie over de sidste 50-60 år, hvor dem vi har jo hovedsageligt for Libanon, hvor, øh, hvor du har virke, altså, virkelig kommer i forhold af de her flygtningelejre over 10, hvor de måttet, må, for eksempel ikke har måttet arbejde som andet end frisør. Ikke? Altså, det mm. skaber jo også en kultur, når når du er fuldstændig afhængig af, at der kommer hjælp udefra, altså sådan, for at lave et billede, altså kommer en pose rise ind, ikke? så han ved hvem får posen, og hvem deler den ud til sin familie før. Altså, og så hvis du skal have yderligere indkomst, så er det kriminalitet af en eller anden art, eller forskellige form for lyssky. Altså, det ændrer jo bare en, en kultur, ikke? Det er jo en materiel forhold, der ændrer... Altså, det mange meget lige vi har der, er, der har jo en flygtninglejerkultur, ikke? Øhm, Hvilket jeg tror, at gør, det, der gør, at du for eksempel kan læse statistikkerne, at der er en virkelig markant forskel mellem og så irakere, for eksempel, når det kommer til kriminalitet, jeg mm. mener, at den er virkelig altså en tredjedel højere for Paris. Og der må jo noget, der må forklare det, og det tror jeg er, er kulturelt, men jeg tror ikke, du bare kan adskille kultur og, og det materielle knivskab. Nej, det, det, det har du selvfølgelig ret i. Nej, det var bare fordi, det var der, at diskussionen ligesom altså, strandede eller befandt sig, da vi talte med, med, med Lars Tremonsen i, i fredags. Mm. Øhm, men... Altså, jeg synes, det er fedt, at du anerkender, eller at du altså, også på den måde kan se, at, at kulturen er en væsentlig faktor i det. Jeg synes, det er meget svært at sådan, forsøge at finde ud af, hvad man så, altså, hvad man så gør. Fordi altså, hvis man er marxist, så, så er der sådan, nogle ret tydelige, altså, sådan, klart definerede knapper, man kan trykke på, i forhold til, altså, hvad man tænker ved bedre nogle problematikker. Det er meget svært, mm. øh, fordi kultur er så uhåndgribeligt på mange måder. Øhm, vi kan skrive essays om det, og vi kan, sådan, vi kan tale om det, men hvordan man forandrer nogle uheldige kulturelle processer ude i virkeligheden er enormt svært. Hvad, hvad, tænker, du, hvad tænker du er det rigtige at gøre? Ja, yes, altså det er et ret stort spørgsmål, ikke? Men... Jeg, ved det godt. Jeg, ved det godt. jeg ved det godt, vi forventer heller ikke, at sådan en for krummet... <laughs> Nej, men meget, meget af de her traditionelle <laughs> kulturer er jo ofte meget dybt afhængige af, at man har styr på kvinden, ikke? Så jeg tænker, at det der vil nok være det mest afgørende skridt, hvis man skulle ændre nogle af de her kulturer, det er at virkelig at have en indsats over for, at, at kvinderne er så selvstændige som overhovedet muligt, mm -hmm. ikke? Det vil jeg mm -hmm. sige. Det er jo typisk det, det hele kan kosen ned til, at, at, du, at familien er en slags enhed, som ligesom skal forhandle med andre familier, altså en politisk enhed, hvor, at, øh, hvor kvinden og kvindens krop er en slags jeg kan sige, en, en, en, en, noget du kan handle med i den her politiske virkelighed ikke? og så længe, hvis du kan bryde det system så tror jeg at man er kommet et godt stykke af vejen men det er selvfølgelig lidtere sagt end gjort ja, ja. Ikke? Ja. altså jeg har faktisk et forslag eller jeg, jeg, jeg går og tænker lidt på hvad vi, hvad vi stiller op i dag i forhold til kvinder som, øh, og mænd og unge for den tilskyld, som oplever og som er udsat for social kontrol mm. øhm, jeg kender til nogle, du kender flere i de her miljøer, som, som er ramt eller har været ramt af social kontrol. Mit indtryk, og du må rette mig, hvis, hvis du tænker noget andet. Mit indtryk er, at der ikke er nogen særlig stor hjælp at hente fra sådan det danske samfund, hvis man sidder som, som minoritetsmand eller dame eller ung person og, og er udsat for, for social kontrol. Altså, jeg tænker lidt, at de muligheder, som, som det især kvinder øh, har øh, for at komme ud af det, for at komme sikkert ud på den anden side, uden at miste sig selv fuldstændig, øh, i dag ikke er specielt gode. Øh, hvis det går helt galt, så kan man komme hen på et krisecenter, men det er jo noget, som, altså, som er tidsbegrænset. Hvad skal man så bagefter? Øh, og er man sikker, når man kommer ud? Øh, det, jeg tænker, det er en eller anden form for indsats, som også tager straffe, øh, altså tager altså retssystemet med sig, og siger, at hvis du er en en mand, en far, en fætter, en onkel, en bror, et eller andet, som insisterer på at udøve social kontrol over, en kvinde i, en kvinde i, i din familie, øhm, så, skal du, så skal du lige ind og tænke dig om på hotel Gitterly en periode. Det vil jeg jo synes var, var, var en god ting. Eller så, så, så, så tager vi simpelthen nogle af de penge, som du ellers får fra staten. Der er nogle knapper, man, man kun trykker på, som man ikke gør det i dag, hvor jeg tænker, at vi er dårlige til og at sætte ind med sanktioner over for de mennesker, der gør andre ondt, altså i social kontrol henseende? Altså, men jeg. Men Hvad jeg, tænker lige, du? jeg tænker, at øh, for det første så er det blevet meget bedre. Altså, det er ikke, ikke særlig mange år tilbage i tiden, hvor der virkelig ikke var noget, som helst sker på Så det er virkelig gået, altså der er blevet kommet meget mere fokus på det over de sidste fem år. Øhm, så tingene er blevet bedre, men jeg er enig i der langt vej endnu. Til gengæld så tror jeg ikke, at der kommer noget godt ud af, at begynde at straffe familiemedlemmer, fordi når du gør det, så gør du, du konstitutionen endnu værre for dem, der står på tærsen til, om de skal bryde ud eller ej. Hvis de, Fordi så har de påført endnu mere ja, på deres familie ja, og end det vil, æretabet. Så eller? du vil overhovedet ikke hjælpe de kvinder? Det øh, fjerneste ikke. vil jeg gøre. Nej, slet ikke. Tværtimod vil du nok sørge for, at der er mange, der tænker, så, så må jeg bare finde mig i det her, for jeg ved trods alt. Altså, du skal huske, ja. det, jo, det, de, jeg, jeg, det er det jo folk, der elsker deres familie jo ja. typisk. ikke De ønsker jo ikke, at... Øh, at skulle sige farvel til dem, hvis de så oven også ved, at de pådrager yderligere skade eller straf til dem. Så, så vi ved... kan ikke sanktionere os ud af det der? Det nej, det, du, du nej, det mener, jeg ikke. Det, det mener du slet nej. ikke? Nej. Det, det kan man ikke. Det, det tror var... jeg ikke på, jeg tror kun... det gør mig ked af det. Eller, det, det jeg jeg det, er, ved ikke, hvad man, det, det er, man ikke ellers skal gøre. Analyse siger mig, at det er en virkelig dårlig idé. Altså. Ja. Det er det, jeg primært har tænkt på sammen som sådan en vej ind i det, og det er, har sådan et, det, det er godt for mange ting, det er at øge straffene øh, markant, øh, og simpelthen øh, satse på strategien om at have det kriminelle i fængsel i mange år, øh, som, som integrationsstrategi, og øvrigt også som, som, øh, som strategi. Og simpelthen sige, at øh, sådan en amerikansk tilgang med three strikes and you're out, og så er de ind og i ti år, i stedet for grov vold, og så er de ude igen efter et år. Hvis det kan gøre det um, ja. både, øh, både for at, øh, at selvfølgelig beskytte samfundet, øh, men specifikt også i forhold til til hvad det en en kulturel integrationsstrategi om at øh, at det ikke skal være så omkostningstungt for kvinderne at, at bryde ud, for om ikke andet så at de primære sådan magthavere det er dem der så kan udøve vold, de sidder bag træmer. Øh, Altså sammen, du, tænker, men, du tænker, du vil, du vil øge straffen for vold, eller hvad? Ja, ja. Og, og, og kriminalitet øh, i det hele taget. Altså også berigelseskriminalitet. Okay, ja. Altså simpelthen så vi får noget, der minder om sådan et, øh, et amerikansk retsevæsen, hvor at, øh, vi bliver nødt til at bygge en masse fængsler og den slags. Okay, ja. og, og, og, det, og det er jo faktisk ikke engang noget. Jeg er faktisk en ret blød nationalkonservativ normalt. Okay. Jeg, jeg kan faktisk godt lide... Jeg synes faktisk, det er en kvalitet ved det danske samfund, at vi ikke straffer så hårdt. Jeg kan godt lide den her... Øh, sådan øh, en tilgang, den her romantiske idé om, at vi ikke behøver straffe, fordi Gud problemerne ikke være. Øh, men jeg tror, at vejen ud af, øh, altså øh, vejen til at få kulturel integration, den går blandt andet øh, gennem meget hårde straffe. Så er idéen ved at tage øh, den, den store gruppe, af, af efterkommere mænd uh, med muslims baggrund. Jeg tror, det er et flertal, hvis man kigger på statistikkerne, der, uh, der er kriminelle. Uh, det, er, det er jo ikke noget, man kan læse direkte ud af statistikken, men det tror jeg. Uh, simpelthen sige, jamen hvis de, begår flere, hvis de, begår, uh, hvis de bliver straffet flere gange, så er det en at sidde indtil de fylder 35 eller noget i den retning. Ikke? Det er målet, fordi det er sådan noget, der kan for de fleste bedre tanker, og de fleste bliver mere... Ja, der er ikke noget kriminalitet så kriminalitetshelbredende, eller som man bliver ældre. Ja, så altså jeg, jeg tror ikke, at det er på det, Rune. Jeg mm. tror, det er som en, Altså, for det ja. første, så skal du huske, at hvis du laver det der så, vil der, så må man acceptere, at der kommer til at være en, en forråelse af det danske samfund, jo, altså, som, som vil ændre øh, vores kulturrelation til hinanden på en gange. negativ måde. Øh, jo, det, jo, det er der. Altså, men jeg, jeg tror kun, du kommer til at gøre den værre her. Og når du så først smider folk sådan 10 år i fængsel sådan noget, altså de, hvad laver de så i de der 10 år, ikke? Altså, chancen for, at de bare bliver radikaliseret og eller endnu mere hardcore-kriminelle og sådan rimelig høj, du kommer til at få sådan nogle fængselskulturer, som vil påvirke os unge, der måske kun er der kort i en meget højere grad. Jeg tror ikke, jeg tror bare ikke, det, det kan selvfølgelig godt. Selvfølgelig er der pointen om, at det kan være præventivt. Det kan nok være til en vis grad. Og for nogle af dem, så vil du selvfølgelig holde dem væk, så de ikke laver kriminalitet. Øhm, ja, men er altså, også noget med at kommer, kommer ud igen hvis, på den anden side. Ikke? Altså, det, er altså, er der der det er også andre, derfor, det virkelig de skal være lang tid. Jeg er med på, at hvis ja. det er 3-4 år, så, så får du nok den her forråd, så det skal, det skal være 10 år, vi taler om. ikke? Øh, eller 15 år. Øh, Og så skal man også fordi... have styr på, hvad der foregår inde i de der fængsler. Altså, det behøver mm -hmm. jo ikke være den der hyggeklub, som det er ja. i dag. Jeg tror ikke umiddelbart, at det vil, der kommer, vil komme nogle smukke resultater ud af det. Mm. Plus, jeg tror jeg ikke, der er opbakning. Gør? Altså, der er jo ikke, helt regulært, der ikke opbakning til den type politik i Danmark. Hvis du spørger Folk, om de vil have højere straf, så vil det typisk være ja. Men hvis mm. du så spørger folk, her, ham, han begik den her forbud, og han fik den her dom, synes du, det er retfærdigt, mm. så finder man ud af, at dansker faktisk ofte er endnu mere bløde. End ja, det end er det, især når det kommer til de der, altså til, til den ikke alt for personfarlige, mm. altså den ikke bestialske kriminalitet, men det er, jo, det er jo de der meget, meget, meget grumme, altså den brutale, nye, nyere mm. øh, sådan voldstype, som, som, som, det ved jeg ikke, det er i hvert fald noget, der bekymrer mig enormt meget, altså jeg synes, øh, altså det er jo ikke sådan, at, at, at vi alle sammen ikke kan huske, hvordan det var for 20-30 år siden. Altså, der er sket en total forrådelse. Når jeg taler med min mor, øh, for eksempel Veninder, de siger at de kan overhovedet ikke jeg, jeg, er, var der... jeg er enig og uenig, fordi jeg vil sige at generelt, at dansk samfund er blevet mindre rødt, når det kommer til altså, generelt accept af vold og overgreb. Der er vi meget mere, vi accepterer meget mindre vold og overgreb, end vi gjorde for bare få år siden. Til gengæld er de vold og de overgreb, der så er tilbage, de er til gengæld altså, blevet værre. Altså, der er flere pistoler og mere, flere sådan, skudepisoder, end der var for 20 år siden. Det er helt klart mm. til gengæld, at den almindelige voldskrædssamfund er jo dalet, ikke? så ikke? Oh. Ja, der er sådan, der er sådan en crowding-out-effekt, ikke? Ja. Det er ligesom, om de etniske, danske kriminelle, de har ikke noget, fordi de er alt for usle til at have noget at gøre på sådan en kriminelt, øh, kriminelt marked. Øhm, øh, de kan ikke rigtig være, det være måske den slemme, slemme knægt i byen længere, vel? Fordi at, øh, de er ret, ret harmløse, ikke? de løgertog familie alligevel er lidt mere pro og lidt, <laughs> <laughs> lidt, lidt... lidt Jeg ved ikke, om de er mere pro, de er bare lidt mere... Øh, ja klar på at tage nogle risici, som røkker og ikke gider. Ikke? Altså. Ja. Ja. Jamen, det er det. Men, men, men hvad vil vi, altså, hvis ikke det er sanktioner på den måde, som vi taler om det, hvad, hvad tænker du så er vejen frem sådan for, at, for... for at bekæmpe kriminalitet? Eller Jamen, noget? Ja, fordi som jo er en del af problematikken i forhold til, til, til den manglende integration og i forhold til altså, ja, indvandringen altså siden 60'en, Hvad er det så, du tænker, hvis ikke at det er, at man så begynder at sanktionere de mennesker, der er der gør andre fortræd, uskyldige fortræde. Altså, Jeg synes godt, man kan altså, bruge sanktioner, for eksempel hvis familier ikke hvis, øh, familie kan tjekke på deres børn i skolen og lave uro, så kan jeg godt se pointen i at hjem, så, så ryger kontant hjem, eller et eller andet, ikke, der mm. gør, okay, så bliver vi nødt til at tage os af det her. Så også det er det fint nok, at man i udsatte boligområder kan sætte familier ud, ikke? hvis de, deres øh, børn ligesom, bruger familiens hjem til at udøve kriminalitet eller til at lede en eller anden bande. Det synes jeg også er fint nok, og, jeg, men, og så synes jeg måske også generelt, at altså godt man kunne styrke indsats mod banderne altså på sådan en, både politimæssig arbejde, ikke? og så sådan opsøgende, sådan, altså kort at dem der altså, ligesom laver en eller anden streg, ikke? altså dem der er inde, og som er inde i banderne, mm -hmm. de skal bare konstant altså, stresses. stresses hele tiden, ikke? og så dem som er i øh, rentzonen til at måske være der, de skal så tilbydes prøv at høre, det der, det der liv, det skal du ikke leve, det her, det er meget bedre, og her kan du få en lærerplads eller en anden fremtid. Altså ligesom, prøv at sige, det er enten eller, ikke og, og, og du har faktisk noget at vinde med det andet, og hvis du går den der vej, så bliver det liv bare surt. Mm. Men jeg, ja, man så synes, altså, og man skal altså også huske det der med skærpet kriminalitet for bande, altså det er jo lettere sagt end gjort mig bekendt, at der ikke faldet en enesteller, hvis overhovedet nogen, altså nogen domme, hvor, man, hvor det har været en skærpende omstændighed, at de har været banderealtæret. Ja, okay, nu skal jeg lige være... Jeg, jeg, har ikke, jeg det er jeg ikke 100% sikker på det her, men jeg er mm. ret sikker på, at paragrafen bliver brugt yderst sjældent. Fordi mm. det er faktisk er virkelig, virkelig svært at at bevise om. Altså, hvem skal sige, at han er med medlem af Band. Altså, det er jo ofte uformel netværk, ikke? Altså, ja, det som det du ligesom skal have nogen inden for bandet. Ligesom, det skal være sjovt nok. Det er ikke så let igen, vel? Øhm, bare til nye lyttere. Øhm Programmet, vi sender her i dag og nu, det er øh, Meet med øh, Eva Selting og Rune Selting, det er mig, og i dag har vi øh, besøg af Søren Ville og, øh, og vi diskuterer islam og indvandring, og hvad man egentlig gør ved det, og jeg tænker, øh, når vi spørger os, så er det jo også fordi, at, at vores udgangspunkt det er, at vi har fået den her øh, indvandring, og, øh, og den fortsætter. I reduceret grad, men den fortsætter. Uh, og derudover er der, er der demografien, som også taler i den modsatte retning. Så umiddelbart så kan vi forvente, at, at de problemer, vi har nu, uh, med kriminalitet og, og mange integration, og parallelt samfundene, de vil bare være. Og parallelt samfundene vokser. Og der er ikke nogen umiddelbar grund til at tro, at Danmark ikke kommer til at ligne Frankrig, uh, som Frankrig er nu om 20 år eller 25 år eller den slags. Ikke? Hvordan Frankrig så kommer til at se ud, det er så... Uh, det er, det er så lidt øh, trist at tænke på, ikke? Øhm, øh, Fordi, øhm, altså, set fra vores stol, så er der ikke noget, der tyder på, at problemerne ikke bare bliver værre og værre og værre, øhm, indtil det, altså, det er et eller andet fuldstændig udholdt. Øhm, og, og vi taler om en eller anden form for samfundsopløsning, øh, hvis ikke der sker et eller andet altså skridt, et eller andet øh, en fundamental ændring, hvor der er et eller andet land i Europa, der finder en eller anden model, hvor de siger, okay, nu og vi tænker, det er primært noget med stramninger og noget med noget hårdhed, øh, nu fører vi så benhården politik, at det rent faktisk lykkes at få assimileret tredje eller fjerde eller femte generation øh, af, af indvandrere forholdsvist fra, fra muslimske lande øh, og det er der ikke rigtig noget, der, der tyder på nu så der er det her der er sådan en meget dystopisk perspektiv over det hele, mm. hvor vi ikke rigtig kan se noget lyspunkt, mm. og, vi, og vi, vi går så bare i tænkebokser og tænker, okay, hvad skal man gøre? Jamen, vi kommer bare med, altså det er simpelthen bare stramlinger på hele linjen, ikke? Der skal bare stramme, stramme, stramme, stramme strammes, indtil det virker. Indtil der er nogen, der siger, okay, nu er det faktisk federe at blive en del af, af den danske kultur, end at blive i den, øhm, den islamiske. Og, og ligesom dig, så tænker vi, det er nok kvinderne, vi skal satse på, ikke? Det er dem, der umiddelbart har noget at vinde. Men, men hvad med perspektivet, det her sådan, dystopiske perspektiv? Hvad tænker du om det? Du, jeg tænker, at du ikke er altså, dystopiker på... Øhm, at du, har et andet, du har et eller andet håb om, at det lykkes. Øhm, eller, eller har du overhovedet det? Altså, jeg vil sige, det ligger nok mere naturligt til dig at have et kulturpessimistisk udsynning. <tryk> um, det er jo Aftenlandets <tryk> undergang, ikke, som er foretaget... Jeg den... på ja, okay. øhm, men, øhm, men altså, øhm, vi er enige om, at siden den franske revolution, så har man set øh, forfaldet lige om hjørnet, Og jeg er enig Ja, det ser ikke godt ud. Eller? Altså, jeg tror heller ikke, at der kommer nogen fantastisk løsning i morgen overhovedet. Men øhm, jeg synes også, man skal huske, at der har altså også været perioder, hvor det faktisk gik fremad i den Altså, for, op til finanskrisen for eksempel, ikke? der var, kan du se for eksempel på beskæftigelsen. Og nu er det jo ikke nok bare med beskæftigelsen, okay. men der er jo stadig alt muligt... Altså, folk holder ikke for eksempel op med at være meget sådan, fundamentalistiske muslimer, bare fordi de har et job. Men... Mm -hmm. øhm, men der gik det faktisk fremad i, i hvert fald sådan en, i mange år op til finanskrisen. Ikke? Det er sådan set efter finanskrisen det, sådan, har stået helt stille på, på beskæftigelsesområdet. Ikke? Mm -hmm. Og så i hele den her periode er det så gået kan sige, ned ad bak, hvis man, det kommer an på, hvor, hvad man synes om islam. Ikke? Men det er jo blevet øhm, meget mere øh, religiøst, også de yngre generationer. Mm -hmm. ikke? Og det tror jeg er en global trend. Der tror jeg ikke, at Danmark kan gøre noget fra eller til rigtigt. Altså du kan jo se det her ske i alle lande med muslimer at der er der bare sådan en, en slags global vækkelse, ikke? Og så i alle de enkelte lande, så render folk rundt og tænker, hvad har vi lige gjort galt, hvad har vi lige gjort galt? Ja, okay, men det er også sådan i Jakarta, ja. eller hvad hedder ja. Altså Jakarta ja. det er det det samme, altså, ja. altså hvad har de gjort galt? Altså who knows? Altså, øhm, så der tror jeg, at det, det er en global trend, som, vi, som på et eller andet tidspunkt nok æber lidt ud. Ikke? Altså, tror du, den ud? Jeg tror ikke, at det, det nogensinde er sådan, at folk vågner op og tænker, at vi gider ikke det der islam mere, det tror jeg ikke på. Øhm, og jeg tror også, at islam kommer til at være en del af Danmark. Ja, den er tid, Danmark kommer til at fortsætte med at eksistere. Og det må vi ligesom vende os til. Og ligesom ja, forholde os til, ikke? i stedet for at tro, at vi ligesom kan... Øh du tror I på kulturel assimilation over tid? Ikke, nej, jeg tror ikke, at du over tid vil gøre, at folk bare øh, ikke være muslimer mere det. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Det, hvis du tror på det, så, tror, så vil jeg tro, at du er virkelig naiv. Det kan jeg ja. simpelthen ikke forestille mig den, den, den måde, vi tænker, det er jo heller ikke sådan, at, at, at muslimerne som sådan, som gruppe eller som kulturel gruppering, bliver assimileret. Det er enkel individer er okay, islam, der eller... forlader. Ikke? Altså, Nå, ja. så det er, og det er jo så kvinderne, øh, som, som vi tænker i første omgang, og, og måske også nogle af de der er jo også nogle af de yngre brødre, som, som heller ikke, men der, der er selvfølgelig flere kvinderne, dig. Det. det er heller ikke sådan, at vi tænker, at det er... Det er måske, hvis de bare kan få 20 af en generation. Det ville jo være nok. Så ville det godt nok tage uh, et par generationer uh, at få dem Men det, skulle, det behøvede jo ikke være mere. Jo, øhm. det, der, der er nogle ting, du skal huske. Husker, religiøse mm. mennesker får flere børn end ikke religiøse mm. mennesker. Ikke? Er, Så jo mere er... religiøs du er, jo flere børn mm. får du. Ikke? Så man kan sige, dem, der ikke er specielt religiøse, de de har altid på en, øh, en opgave, ja. der, der hedder, mm. at de skal hele tiden vinde nye sjæle, hvis øh, næste generation mm. ikke skal... Mm. Øh, og der tror jeg simpelthen bare, at, de er, at, at religiøse har en, en fordel her. Plus, at øh, man skal også huske, at sådan noget mainstream lemands islam er så altså meget, meget let at forstå, eller sådan meget håndgribelig, ikke? Altså, du gør det det, kommer du hem nu, gør det og det, brænder du i helvede. Øh, en god muslim, det er det. Altså, det bare at det, altså, det, man at det cirkulære eller sekulær budskab behøver ikke at være atistisk, det er meget mere kompliceret, ikke? Altså, det er jo meget sværere egentlig at formidle, ikke? Altså... Ja, det kan godt være, at der står, at du skal gøre det, og Lars siger det, og det men du skal bare lade være alligevel fordi noget med et eller andet. Altså, det er sådan, altså, hvordan overbeviser man lige folk om det er egentlig? Ikke? Det... det vil jeg faktisk også ja. gerne lige spørge dig om. Nu nævnte Rune, at du er meget rationalistisk anlagt, øhm, mm. og det, det er også mit indtryk. Øhm, jeg tænker jo, at en af grundene til, at vi har svært ved at vinde folk, Øh, som kommer med en islamisk kultur i baggrund eller i, i i bagagen at vi har svært ved at vinde dem over på vores side er også at vi ikke altså sådan, den den at brede danske kultur ikke tilbyder altså ikke nogen øh, hvad skal man sige helheds, øh, fortolkning, helhedsperspektiv der er ikke den der øh, sådan metafysiske sjæle øh, ro, som man får med, med, ja, med det religiøse. Øhm, og det, er du sikkert, det synes du sikkert er en styrke ved os. Jeg heller mere og mere til at se det som en svaghed, at vi, øhm, at vi netop ikke kan konkurrere med det islamiske. Ikke at vi skal konkurrere på alle de parametre, øh, som, som, som det islamiske virker på, det har jeg slet ikke lyst til, men, men, men, men at vi kan ikke rigtig matche den der helt grundlæggende Uh, mulighed for ja for, for forståelse oh, yeah. for at føle at man har en plads. Men verden er jo ting der er lyst, verden. Ja. Uh, altså vi kan ikke det, bare skyde jamen, et metafysisk element ind i vores nøj, nøj, altså. Men da det er der. Jo, men, hvis, uh, uh, men det er der jo allerede. Det er der jo allerede. Vi har jo en altså vi har jo en grundkristen kultur. Oh. Altså, der så er, er nogle hvad hedder det, unge ja. mænd med sneakers som ikke bryder sig om at huske på det. Det er ja. jo så en ting. Der synes jeg faktisk, at noget af det, som vi gør, det er jo at minde øh, folk om, at, hvad vi kommer fra. Og at den der, ikke helhedsforklaringen, men dog øh, muligheden for at tænke sig selv som individ ind i en lidt bredere sammenhæng, den er der. Jamen jeg tager det en tab sag. Altså kristendom i Danmark, Altså, jeg, jeg giver den ingen fremtidsperspektiv altså, Det gør det simpelthen ikke. Som er på nogen måde andet end... SF-præster, der står og rapper tos med kæftelsen eller noget den stil. Altså, det er glemt, kristendomme, at kristendommen... Men du spiller Kalypso-Aulten. Kristendommen, den kommer ikke til at hænde på noget af det her. Det er altså, ja. simpelthen ikke... Altså, det er jo ikke, jo ikke faktisk... til over at vinde, siger med med gåshøjne, ja. over islam med det. Hvis det kommer til det, så der, der, tror jeg helt klart, der er sat på islam. Ja, jamen, det, det, det er jo trist, at høre. Hvad hedder det? Men der er jo Det er church, church of love, bare church of love, love. som faktisk øh, hvad hedder det, har kommenteret, jeg ved ikke hvor mange Der er, Jo, til hvad? Til sådan et pentekirke noget? Så ja, så er sådan noget pentekirke. Det er, altså er, er, skal... altså... er, er, er Mossoud Farrus ja. som er eksil iraner, og som hmm. er konverteret fra islam til kristendom, Jamen, man, og som har en, en, en valgmenighed nu, en fri jeg ved ikke, hvad, hvad det er, er. Altså, hvis vi skal vinde over islam med frikirker, jeg ved... <søk> altså. Amen, det er nok ikke frikirker, det er mere tanken om, hvad det er, vi selv kommer fra. Det er Og også fordi, du selv men, ikke må, må sætter lige for at pris jeg vil på Jeg sådan her, at, at vi kommer aldrig til at kunne have sådan et, et stort heroisk narrativ ved at være dansker. Altså, Danmark er et osenbandenland. Det, det er det, vi skal slå på. Ikke? Vi skal slå ja. på, at det er ikke heroisk, det ikke... Det er ikke vi, der kommer ikke en eller anden kæmpe chæne fra, så til hygger vi os virkelig meget. Det, altså, vi har det virkelig hyggeligt her, ikke? Det til vi har det hyggeligt mere, lige pludselig er. Og så altså, også det der med at se islam som en modsætning til at være dansk, det kan man også bare give op. Altså, det mener jeg, hvis, altså, hvis man sætter den modsætning op, så er man dømt til at tabe på lang sigt. Så fordi... du ser det islamiske som noget, som, er blevet, altså, som simpelthen passer super godt til... Det siger ikke, det passer super godt. til du... ligestilling og... Nej, til, der til... er masser af problemer, jeg siger bare, hvis du... Ikke klanen, men, men den lille familie og hvis du sætter det at være muslim op som en modsætning til det at være dansk, så kan du så godt opgive øh, hele projektet, for kommer det ikke til at vinde. Det tror jeg ikke. Altså, Nej, det tror jeg ikke. Hvis du virkelig skal presse folk, hvad de vil vælge, så vil de jo vælge i snart. Altså, så, så... Ja. Om det, det tænker jeg også, men jeg tænker, at der er en minoritet, der vil vælge. Jo, men jeg det, er ligeglad med minoriteter. Mm. Ja. Jeg er i, hvad den store generelle tendenser er. Jeg, jeg kender også alle unikke enkel tilfælde og sådan noget. Men <laughs> ja. altså, og hvad så, jeg kender altså også nærmest altså. ja, ikke nogen unikke. Der er meget, meget få, ikke? men jeg håber, at de kommer. Men altså, jo ret. ja fordi at du bruger også vores argumenter, fordi selvfølgelig du har ret i at, øhm, at islam er enormt appellerende og dragende. og selvfølgelig at det den meget bedre som som identitetsmarkør, det er meget stærkere end øhm en sådan en cirkulariseret, protestantisk øh, hygge øh, jo, fra en heroisk perspektiv er det Det er mere ja. heroisk, men til gengæld er det jo meget mere hyggeligt. Altså, det er ikke specielt ja. hyggeligt at sidde nede i fredags. Altså, nej, nej, nej. Bønden, altså i forhold til at sidde i en kolonihæv, ikke? Altså, det ene er bare federe end det andet. Altså, jo, ja, kan, kan vi ikke lige til... nu, vi taler om, om hygge, fordi vi har, ja. jeg er helt gammel <laughs> dansk op. Skål ja. Skål det. Ja. Men altså, tænker du så bare, at det... Det, er bare, det hele bare bliver værre og går helvede til, eller finder vi en eller anden modus vivendi med sådan et atomiseret Danmark, hvor der er store parallelsamfund og et eller andet, og så en eller anden fællesoffenhed, og så kommer islamiske værdier til at følge mere, og man må forskanse sig. Det godt at vi bor i Gentofte Kommune, ikke? fordi det kan helt sikkert det er blive sådan så en stor gælde community. for dem, community, der ikke gør, jo. Ikke? Ja. Øhm, øhm. Altså, jeg har meget forbundet for at fokusere i fremtiden, så jeg er ikke ja. lyst til at komme med sådan nogle klare scenarier. Altså, jeg ja. vil egentlig helt og med fokusere på sådan, hvordan det er her nu, nu. Øh, mm. Så jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror måske, at vores styrke er jo netop, at vi er et lille relativt homogent samfund, trods alt med meget fælles opfattelse med, altså, hvem, hvem vi er, hvad vi vil, og hvad der er vores værdier. Mm. Altså, hvis man ser eksempel, Altså, jeg, jeg, er, jeg er heller ikke 100% pessimist. Altså, mm. overvejende er overvejende pessimistisk, ja. men jeg er ikke sådan en dømmedags, altså, nej, nej. overhovedet. Men hvis du for eksempel ser på det, jeg synes, at der er nogle karakterer, nogle træk, hvor jeg tænker, at måske har Danmark lidt bedre... For eksempel efter mord på Danussand, der kan du se, at antallet af antisemitiske hændelser, er meget jo ned. Især blandt muslimer, ikke? Altså, det er næsten mere end halveret. Øhm, der, altså, mm. Så tænker man, er det fordi jøderne nu holder sig indenfor? Det ved jeg, det tror jeg ikke. Ikke mere, end de har gjort før. Altså, de går ikke med kibber, vel? men Nå, ja, de har Det, det de gjorde de jo heller ikke før. Det har de heller ikke før. Så Arh, der ikke... Altså, I var, der har jo været jo, nogle der de har gjort det. Jo, over de 10 år. det, altså, det er jo ikke fordi, at Nej, okay, det... hvis vi taler 10 år, så er det rigtigt. Det er godt. Øh... Så der kunne, og det kunne måske, og jeg ved ikke, om det her er det rigtigt, men en hypotese kunne være, at der måske er mange danske muslimer, der efter efterområder på denne sand, begynder at indse, at sådan, okay, måske er der faktisk... Altså, måske er der faktisk... Et altså, et af de største problemer i hele integrationsdrebatten, det er, at der er virkelig mange ellers fornuftige, ordentlige muslimer, som bare lige jo ikke bliver nægkelse. Altså, de tror, ja. at, at det hele er noget, medierne har fundet på, ja. fordi at, at medierne er onde, og så har vi allieret sig med nogle politikere, som også er lidt onde. Og det sjove er, at så er de ofte med nogle eller nogen fra Venstrefløjen, som bare bekræfter dem med den her fortælling. Ikke? Og, og, og, og virkeligheden er jo, at medierne i Danmark er virkelig og ikke og, og okay. typisk øh, generelt bare rapporterer om tingene som ret præcist, som de er. Og, og at øh, politikerne egentlig prøver at løse det, ikke? selvom de ofte ikke er særlig dygtige til det. Ikke? Mm. Det, det, det, Søren, det er sådan, det er et lidt problem, det her interview også. fordi... Øhm Uh, derhjemme der er det mig, der er optimisten ikke ja. uh, og, og Eva, der er, er pessimisten eller realisten hvordan man nu skal hvordan man skal udtrykke det, ikke? Ja. Og hvad det og hvad det de hjælper de hjælper man ikke mm -hmm. uh, at have derinde uh, det vil jeg sige <laughs> uh, jeg havde lige Æh... set frem til det, for jeg håber endnu ja. kunne have et program hvor at jeg vil være den, den der lød som venstreorienteret når vi taler om indvandringspolitik. Uh -huh. jeg det, er mig, at ham, den det er mig der er, der er sådan der er en flippen <laughs> hund fuldstændig i sådan moderne myte om at det hele bare kommer til at gå bedre, ikke? <laughs> men det ligger så også, også i kristendommen ikke? Det er måske jeg har jeg har den, den idé med mig ikke om at der, der er, er noget konfliktion ikke? Eller hvad? Nej jeg er Tog ikke meget på kristen? at Jesus han genopstod fra de døde. Øh, og hvad hedder det? Ja det det gør jeg, men jeg er meget tyverne ved at sige det er fordi det er nyt for os Æm... Er I blevet døbt og sådan noget? Nej, Nej. vi er hverken døbt eller konfirmeret. Så jeg er mere kristen end jeg ja, fordi jeg betaler til Folkekirken. <laughs> det, det må det jeg da ikke på. Det handler om, ikke? om, tro, det handler om tro, <laughs> ikke. Nej, Det mener jeg ikke. Jeg mener at grundlæggende, det handler om at betale sin kirkeskatt. Alt det andet det kommer i andre. Marxistisk, du kunne er kristen Så I vil gerne <laughs> have den danske Folkehæve men I betaler ikke en øre til den. Øhm, det, kommer, det kommer vi til det kommer vi til snart det kommer til. men, men det, er, altså. det, er, det er virkelig strengt at der, der er påpej, det synes jeg <laughs> <laughs> Så, ja. øhm, men jeg har faktisk jeg har tænkt over det okay. <laughs> jeg har tænkt. Øhm, øhm. men jeg vil gerne Jeg vil gerne. Altså, det, det kan være at jeg bare simpelthen øh, zoomede ud, da du, sag, da du kom med dine løsninger på hvad vi gør for at forhindre at vores samfund bliver alt for, for mørket af Altså de her islamiske kræfter, mm. som jo Vinder fodfæste og som altså vokser. Ja. For, altså dagligt. Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det, vi skulle gøre? <laughs> Nå, men, altså, jeg, jeg, jeg sagde bare, at, at, at altså, jeg er jo ikke den store praktiker her vel, men jeg vil sige, at, øh, altså, at kvinders rettigheder, ikke? det må vi virkelig gå all in på, at deres frihed er sikret så meget, langt som overhovedet muligt. Øhm, og så øh, ja, virkelig slå hårdt ned på bandekriminalitet. Og, ja. og så være meget. Jeg mener jeg egentlig meget imødekommende over for, øhm, for islam i en eller anden sådan lidt øh, en stedt og rolig version, ikke? Altså, selvom det selvfølgelig er... Men ser du den sagt, nogle endgjort. steder? Hvor, hvor ser du den ja, her? Altså, altså, jeg ser rigtig, rigtig mange muslimer, som øh, jeg tror vil tage den... Altså, så snart der var en eller anden og rolig islam, som bare var sådan renset for mellemøstlige regimer, og mm. den ene og den anden lyssky prædikant, ingen ved, hvor jeg er, og mm. underlige mm. mænd, der taler arabisk og de vil tage det øjeblikkeligt. Altså, det vil være fedt endelig. Er det hinanden. kvindemoskeen, vi skal hen i, eller hvad Nej, den, den er nok lige lidt for meget projekt, ikke? Men altså, hvis vi havde sådan en, en ligesom en dansk folkekirke havde en måske eller sådan noget andet, ikke? som var... Så man vidste, der kunne man gå ind, og det ville være politisk neutralt, og der ville ikke være en eller anden, er hverken tyrkisk eller saudisk finansieret, der er ikke nogen for Katar, der er gang i noget. Der er ikke noget muslimsk broderskab eller sælger fister så over hjørne. Hvor man står fredag og, og, og så også prædiker ud fra de der problematiske passager i ja, Koranen. Ja, ja. Dem, dem synes du, det er okay med dem? Vi? Nej, altså, jeg synes, det må man ligesom på en eller anden måde finde en eller anden løsning. Altså, alt muligt kan lade sig en gøre i teologi. en løsning? Teologi. Jamen... Øh det ved jeg ikke, altså. Men det må ja. nogle folk med ja. mere Jeg, jeg, jeg, jeg skal Jeg hører heller ikke løsninger fra Søren, jeg hører bare en eller anden form for sådan pessimistisk realisme, ikke? Øhm, øh, hvad hedder ja. det? Og det er, er også, skrådstreg, mig, der kommer med min bud, som, som du så kan skyde ned for at være, være, være lidt... Naive. Ja, lidt naiv, ikke? Øh, men ellers har jeg bare tænkt, at det eneste, der skal til, vi skal bare stramme og stramme og stramme, ja. indtil vi har strammet hårdt nok, ikke? Mm -hmm. øh, hvad hedder det? Um, altså, øh, at smide kriminelle udlænding ud ja. er jo også en vej frem. Jeg ved godt, at, at på et tidspunkt, så bliver de ja. alle som øh, statsborger den slags, ikke? Men der er stadig mange, der. Det, det er jo ja. i hvert fald noget, der har en effekt, ikke? Så tager vi allerverste, ikke? Dem, som der er fuldstændig håbløse, og der har ingen chance i, og smider dem ud, ikke? Det, øh, det giver også bedre mulighed for, øh, for dem, der er her, til at, øh, og der gerne vil, øh, til at blive. Øh, en del af det danske samfund. Øhm, og lukke selvfølgelig alle de her muslimske friskoler. Altså det er helt evident. Men også at vi skal forbyde tørklæde. For, for uh, ikke, forbyde sådan, tørklæde. Ikke, ikke i privat hjem, men på skoler, i offentlige institutioner og den slags. Også på gaden. Ikke på gaden, nej. Okay. Øh, fordi det er jo praktisk. Altså der er jo praktikere nok til det. Det kan vi ikke, vel? men vi kan gøre det i skoler. Øhm, øhm, men tror øh, du ikke også, at, din, at, din, altså, at vores stramme projekt handler om, at vi, hvis man ikke finder sig at vi mister? vi er vokset op med, at vi mister det, som vi synes, vi har fået af, som er det dyrbarste, vi gerne vil give videre til vores børn. At, det, at det, det er fordi, det er os, der kæmper på den måde, hvor at, Søren, du virker lidt som om, at du sådan ligesom har sat dig ned, og så tænkt, nå ja, altså kristendom islam, ja, det kan vel være hmm. herreste Gud. Øh, øh, altså, er det, ikke sådan, er, er det ikke sådan lidt, at, at du sådan, måske er lidt mere sådan resigneret, fordi det måske ikke er så fandens vigtigt for dig, Nej, nej, altså jeg er jo på mange måder en kæmpe nationalist, jeg elsker Danmark, øh, ofte meget mere end en na nationalkonservativ, som jeg altid synes taler grimt om Danmark og hvad Danmark er for et land. Jeg vil så, sige, du, jeg ja, det ja. synes jeg, at vi kan simpelthen ikke holde, at, at høre en nationalkonservativ tale om Danmark og så flytter dog hjem til Saudi-Arabien, altså, ah, laver her? altså ah, det laver her? Nej, det mener jeg ikke noget Pat. altså, mm. ja, altså, og der vil jeg sige, nej, jeg er bare sindssygt kynisk realpolitisk, altså jeg mener... Jeg synes, hvis man skal sejre over et eller andet problem, så skal man være mere snu, ikke? og så skal man være klar på at gøre nogle ting, som de ikke havde regnet med. Og så skal man i øvrigt, øhm, hvis man skal vinde og opnå politiske sejre, så skal man alliere det er altid sådan, man vinder. Og mm. jeg kan bare ikke mm. se, hvor jeres alliancer er henne i forhold til muslimer og indvandrere. Kvinder? Kvinderne? Jo, kvinder, som så ikke må have tørklæder på, ikke? og så i øvrigt, så skal klart. deres forældre straffes den dag, de får deres frihed og sådan noget. Jeg ser bare ikke, jeg ser det bare som meget usnu. Meget, meget sentimental egentlig øh, måde at gøre ting. Ja, vi er på. sentimentalister, øh, det kan vi altså, ikke lide fra. Og det er, det er, ja, og på den måde synes jeg lidt, det er sådan lidt, undskyld, uh, parallel, men det lyder sådan lidt Rasmus brygger i den forstand, at man simpelthen det er, jo, det er meget idealistisk. Ikke? Uh, altså, man tror, man kan løse med nogle fine idealer og nogle store... Jeg er meget altså, uidealistisk. Jeg, ikke? Altså, jeg er, det er ret benhoved. systemet. Ikke? Det er jo ikke mere idealistisk. Ja. end. Altså, vi forsøger altså, bare at stramme sådan... og er med på, at der går masser af ting tabt, fordi jeg er med på, at vi mister en masse og vores samfund bliver mere frot, hvis vi i, uh, hvis skuret, for får en stor population, der sidder i fængslen, ikke? Uh, som vi taler om, og begynder at smide folk ud til tuturstater og den slags. Det giver dig en råhed. At blive nødt til at blande sig i sådan noget som beklædning, fordi jeg ja, er ja, glidebaneargument argumenter den slags. Så begynder staten at blande sig i snod. Ja, jamen det er vi tvunget til, ikke? hvis vi skal bekæmpe det her. Øhm, øh... Men hvad tror du, der vil komme ud af tørkle i skolerne? Har du set nogle positive resultater fra Frankrig, vi kan trække på, eller hvad, Rune? Øh, jeg tror, at man skal sætte ind på alle fronter på en gang, ikke? Det skal også være mere kristendom i skolen. Men det, du tror, at skal... kristendommen vil løse, altså? Ja, ja det, er jo, det er jo et alternativ. Det er jo, for, for, de, for de fleste mennesker har de brug for et religiøst indhold i tilværelsen. Altså, jeg har brug det bare, for noget det, det, det lyder bare så, kristendommen at... er, er et alternativ. Det er bare, um... som, for mig det lyder bare som, at vi tror, at OB vinder Superliga næste sæson, ikke? Altså, kristendommen. Mm. Ja, men du, vi, er, du, er, ikke? vi har jo ikke sådan en femårsplan. Det er jo ikke sådan en femårsplan. Det er sådan en 50-årsplan, ikke? Ja, okay. Okay. Ja, men jamen, det, er, det er det perspektiv, vi taler om. Ja, okay. 55, ja, hvad er det, altså, det er virkelig de fleste... Jeg ved slet har... ikke noget, om OB... Er det dårlige, eller hvad? Så jeg tror, at sidste gang i vand var i 77. Eller. Nogen må rette mig, hvis jeg husker <laughs> ordet forkert. Men, men det er fodbold, Det er ikke, det er ikke badminton? Jeg ved ikke noget. Det er fodbold, ja. Yes. Ja. <hællem> øhm, hvad hedder det? Der var også lige en anden ting, jeg havde tænkt på at, at spørge dig om, og det var... Altså, i, i debatten som sådan... Det bliver sådan lidt meta, men debatten om debatten... Synes du ikke også... Jeg synes, jeg har lagt mærke til, at... Øhm, der, altså, det er stadig et problem når vi diskuterer med venstrefløjen at vi sådan skal og det der med tonen og generaliseringen og sådan, folk fatter ikke at man bliver nødt til at generalisere hvis man skal have en debat på samfundsniveau man kan simpelthen ikke altså, have en meningsfuld udvikling foruden den, den er vi ligesom altså, den er der stadig i tidslommer i form af Georg Mietz og Stine både. men ellers så, så, så er vi efterhånden synes jeg noget der til hvor man sådan godt kan komme til at tale om problemerne sådan, i hvert fald momentant. Der, hvor jeg stadig sådan, synes, at der er sådan et, et efterslæb i forhold til de her spørgsmål, det er, at det er stadig givende for mange i debatten. Og du må sige til, hvis du ikke observerer det samme, som jeg gør. Men jeg synes, det, der er sådan lidt en, en manøvre, en tendens til, at man, hvis, hvis man gerne vil sige noget, hvis man for eksempel man befinder sig på Venstrefløjen, eller i Centrum Venstre, eller i sådan den øh, sådan anstændighedsdelen af, af borgerligheden, hvis man gerne vil sige noget kritisk om islam, eller om indvandring, så, så, vil, så, så kan man godt gøre det. Men... Det kræver, at man først, eller lige umiddelbart bagefter, peger på lige meget hvem fra DF, eller lige meget hvem over på højre fløjen, og siger, se, en narcissist". Fordi med den manøvre, så skaber man et rum inden for, hvilket man selv legitimt, uden at det koster anseelse, kan tale nogenlunde ærligt om problemerne. Den manøvre, synes jeg, var super slim for 5-8 år siden. Jeg ser den ikke lige så meget. Jeg synes, den stadig er et problem i forhold til, at vi kan komme frem til at tale om problemerne. Ser du den manøvre noget sted? Jo, lidt en gang med, men helt, helt generelt synes jeg, at der har været en eller anden form for et drueliggørelse et af hele debatten omkring indvandring, især efter selvfølgelig flygtningen over øh, der, 2015, ja. og så også tager sommeren året efter, 2016. Jeg synes virkelig, at, øh, at der er længere mellem... Den der type, at folk, der virkelig skal bruge en halv time på at forklare, at de i hvert fald ikke kan lige meget Præcis. Så, man, altså, lige præcis. Det, for at støj også et eller andet, noget kage og sådan noget. Altså, ja. jeg, jeg synes ikke, den er så slem mere. Altså, jeg synes næsten uanset, og jeg kommer af alle mulige kreds, næsten uanset, hvor man er så... Altså, jo, man kan godt lige starte et eller andet, men, men før eller siden, så kan alle sidde og tale med om, om at diskutere integration og udlænding politik. Og, altså, det er meget sjældent at du sidder på sådan en... Altså, som jeg, jeg hørte jo, at jeg skal med et program, den der fuldstændig mur, ikke? Hvor man, altså, hvor det seriøst bare en mur. Ja. Om så statistikken, jamen så tror jeg ikke på statistikken. Så, altså, sådan, om okay. Altså, det, det, man møder dem yeah. stadig, men de bliver færre, ikke? Mm. Og, og, og, og jeg bor på Nørrebro, ikke? Hvor der ved Gud er en er meget fjollet venstreorienterethed. Men også her, altså generelt, synes jeg, en, der er ikke så mange tabuer mere. Det synes jeg altså ikke, at der er. Der er nogle tabuer, selvfølgelig, men... Ikke generelt, synes jeg virkelig at der er kommet et stykke vej, ikke? det er jeg ja. enig, og jeg synes også, altså, det er også en lettelse, at, at, at den manøvre, den ligesom er ved at blive ja, ud, udmanøvreret. Øhm, også fordi, at altså, alle kan jo se sådan, det helt indlysende med alle de problemer, der altså, det er det sådan lidt. Altså, man skal virkelig, virkelig være tung ja, for ikke Jeg synes stadig, at Lars Aslan ja. gør det, for eksempel. Ja, ja, han øhm. gør det, men det er også et spørgsmål om sikkerhed. Altså, jeg tror, ja. det simpelthen fordi, at han er så truet, fra de der radikale muslimske miljøer, at hvis han mm. ikke går ud en gang imellem og siger, at Pierre Kærsgaard er en kæmpe racist, mm. så er det som han forudsat. Altså, så så, er han for udsat. så det, jeg tror, det er overlevelse. Altså, uh -huh. Men det er stadig den samme manøvre, og det er stadig uhaderligt, men jeg, mm. altså, jeg tror godt, jeg forstår... Men det er et meget interessant ekonomisk. fænomen egentlig, at det ofte er dem, der ligesom taler om problemerne tidligt, og bliver sådan hedset for det, og så pludselig så sker der en eller anden erkendelse i den offentlige debat, og så finder man ud af, at ah, problemerne er rigtige, og nu taler vi hver som om dem, men det betyder så ikke, at man at man så ligesom rehabiliterer de her folk. De er stadig. <laughs> ja. altså det vil man stadig regne for et dårligt selskab. Og sådan, og sådan har det jo også været i Norge og andre lande, hvor du har den samme. Altså, der kommer aldrig et eller andet tidspunkt, hvor folk vil være sådan, om oh, Lars gå, har noget nok ret. Det er sjovt. Jeg skulle lige til at nævne ham, fordi jeg kan nemlig... Jeg sad jo i Trykkeshedskabets bestyrelse dengang, der kørte sådan noget hyperhits fra... Det udgik meget fra Weekendavisen. Der var også sådan noget... Øh, hvad hedder det? Der var sådan et øh, det program hvor han havde... Altså han havde i kølvandet på det der interviewer, han havde lavet, hvor han havde sagt noget... noget, noget meget firkantet, øh, eller upræcist. Og øh, hvor sådan hele midten ja, Danmark sig. gik i... Nej, nej, nej, nej, nej, nej, det var ikke en fed udtalelse. Det slet ikke det. Det var mere sådan... Det var ikke, ikke det med der... Deres børn og ja, det var da selvfølgelig før det. Det var, det var, den, den, før, jeg, det var den, jeg tænkte ja, på, som ja. jo var, altså, ja. meget, meget, men det var jo, altså, han vidste ikke, han blev optaget, øh, eller han vidste ikke, Må, ja, at det vi skal skulle ikke udsendt. Genesen, nej, nej, nej, det nej der, men det var i hvert fald, det var, ja. det var ved at hans tilhænger øh, tror, at han er mindre radikal, end han er. Altså, jeg var ja. ikke engang i en debat med ham inde i Tryggefødelserskabet, ja. øh, hvor jeg så sagde, at, øh, men, Lars Hedegaard, du mener jo ikke, at muslimer føler nogen skyld, når de lyver. Altså, og så var, altså på, på første række, jeg mener, det var ham for Snap Hanen, han blev så provokeret på mig, du lyver, åh, oh, det er typisk sådan, øh, endnu en gang, så bliver man, bliver Lars Hedegaard, sådan øh, bagvasket, og så, men så havde jeg så hævet citater med på skrift, uh -huh. som jeg så læst op, og så spurgte jeg Lars så, er det ikke rigtigt, det jeg siger, er det ikke det, du mener, og så var han bare, jo. Altså, ja, ja. Så nogle gange er der også sådan en, mange af hans tilhængere, netop fordi de er så frustrerede over, at der har været meget politisk korrekthed og tabuisering, Det er bliver de simpelthen for ukritisk overfor der deres egne. Altså, Man ser på dem for mild, og det er også noget, man ser på venstrefløjen. Ikke? Mm -hmm. Den der med, når du faktisk har folk, der mener ret radikale ting, så jamen, det ser vi lidt gennem fingrene med, fordi vi har en fælles fjende. Og vi har nogle, altså, ja, og der ja. synes jeg, at folk er alt for blive mm. øh, overfor for Lars Hedegaard, de der islamkritiske kreds og sådan noget. Men det er da rigtigt, at han har omtalt nogle ting og sagt nogle ting, som folk sidenheden og siger okay, her havde han måske en pointe. For eksempel det der med, at der er noget, nogle begreber i mainstream islam, ikke? som de her og så videre, ligesom man Altså, mm. de begreber er, går også igen i mainstream islam. Det er ikke bare noget, som... Jeg tror også mere, at det var sådan et spørgsmål om proportioner. Altså, det var, det, det var sådan den styrke, hvor med hele Mediedanmark, sådan hele lækkerhedsklassen, gik efter ham. Jeg tror mere, at det var det, fordi han har sagt nogle, nogle, nogle fjollede ting, øh, hvad hedder det, og jeg er også fjollede, enig, ja. jeg er også enig med dig i, altså, jeg er enig med dig i at, at, at han blev, blev altså heller ikke en stand for, for kritik fra egne rækker Nej. i det mål, som mm. han havde været færdig. Det er fuldstændig rigtigt. Det var mere et spørgsmål om, altså det, der chokerede mig, var sådan proportionerne med sådan den ilhu og den vrede, som man gik efter ham med, i forhold til hvilken ilhu og vrede man gik efter, øhm, hvad hedder det, altså, øh, altså de mennesker, som, som gør helt uskyldige mennesker ondt, altså, sådan, det, altså det, hvad skal man Ja, sige? Jamen, jeg forstår det godt, men nogle gange synes jeg også bare, der er sådan en tendens også på højrefløjen, så du kan se den samme på venstrefløjen, men i og med, at du er meget indigneret over øh, et eller andet tabuisering eller politisk korrekthed mm. eller nogen, der ikke så skal du virkelig tale om de ubekvemte sandheder, ikke? Og, hvor man så tænker, at man får sådan en heroisk rolle, fordi man tør tale øh, om ting, som de andre ikke tør tale om, os i sandheden. Og det, nogle gange så bliver det bare sådan lidt skørning. Altså for eksempel, den der også folk, nationalkonservative der var bare besatte, af sådan noget med IQ-gennemsnit for sådan etniske grupper, ikke? Som mm. de sådan, altså, og de tror, de er på en eller anden, sådan en, en eller anden heroisk mission, hvor Jeg de skal altså forklare offentligheden om mm. ting, som de ikke tør tale om. At, og så altså er det at afrikanere er dumme og sådan noget. Altså, mm. hvad er det egentlig? Altså... Jeg, jeg, ikke, tror ikke, no, no, no, i jeg tror no, ikke folk de tænker i heroisme. Jeg tror ikke tænker i en heroisk i. fortælling, her, af når man går imod et tabu der no. i samfundet og tør tale om en undertryk altså, sandhed. Det, det er jo også det er rigtig, det er jo noget, man ikke kan tale om. Ikke? Øh, nu synes jeg også, at jeg har diskuteret det med dem. Jeg har aldrig diskuteret det i men bare privat. ikke? Og jeg synes, at, at det er et forkert emne at diskutere. Øh, fordi det ikke er relevant i forhold til det problem, vi har. Øh, det, det er simpelthen ikke en relevant problemstilling, så jeg synes ikke, der er noget væsentligt, der bliver gemt væk, blot fordi vi ikke tør at diskutere det her. Ikke? Og, men det er jo rigtigt, at vi tør ikke diskutere det. Mm, øh, jamen, jamen. Og hvis man diskuterede det åbent, så kunne det godt være, at det ville blive lagt ud i virkeligheden. Fordi så ville de finde ud af, okay, at der er faktisk en masse gode argumenter hvorfor, at det faktisk ikke siger, øh, at det betyder ikke noget for integrationen, øh, de her spørgsmål. I, i, I hvilket omfang er der måske nogle flere, der vil efterprøve, og hvad det jeg. Øh, men det er da rigtigt, at det er et stort tabu, som man ikke kan diskutere offentligt. Så... Ikke, det jeg synes bare ikke, det er et vigtigt tabo. Jeg synes bare ikke, det er det det tabo. Jeg synes, det er okay, at det er et tabo, fordi det ikke er vigtigt. Øh, og i forhold til det der med heurisme, så er der jo den del i det selvfølgelig, at øh, folk på højrefløjen, islamkritikerne, har haft modet til at tale om nogle ting. Det har kostet jobs, det har kostet ansættelse, det har kostet sikkert også, hvad hedder det, parforhold, det har kostet alle mulige ting for rigtig, rigtig mange mennesker. Det, så det er klart, altså det er et mod, som folk på og i medieklassen ikke har haft. Der kan man tale om, altså der mangler mod. Der har været det flotte og store mod til at hænge folk som Pia Kjærsgaard ud for at se dum ud, eller på at sige noget lidt øh, ukurant, eller et eller andet. Pernille Bendiksen fra DF, øh, hvad hedder det, Martin Henriksen. Så har, man, så har man det mod, men det er jo ikke, så, så, altså i den forstand kan jeg godt, altså faktisk se, at det der hero, den der heroisme for fortælling sådan set passer, fordi der er jo tale om mennesker, som har været modige, og der har været tale om mennesker, som har forsøgt at få dem ned med nakken, som netop ikke har været modige, eller været karakteriserede jeg, jeg af kurioner, man man det og forfængelighed. Fordi noget, altså, det er da rigtigt nok, at der har været noget mod og sådan noget, men der er også bare blevet sagt ting, som er langt ude altså, og som som det Hedok, okay. altså hvor der har været for meget, mm. hvor man ser hjem mange. fingre. Det var det Mogens Kammer der har sagt nogle dumme ting, ikke? Nej, nu mener jeg faktisk, altså, Lars Hedgås altså hans islamanalyse, den køber jeg ikke. Altså den synes jeg den er for ekstrem og der er altså og sådan, noget, sådan noget der for eksempel når han siger og, og han siger bekræfter det at muslimer ikke føler skyld når de lyver, ikke? Altså simpelthen, Jamen, det er, det er Altså, også, altså det er at det de går ind i deres sjæleliv og ligesom kan mærke at der her er ingen skyldfølelse mm. vel, på grund af islam. Så synes jeg virkelig, at det er faktisk en meget, meget ekstrem udlægning af, ja, hvad religion er for et størrelse. Ja, det, det, det, det meget, det vil være en voldsom stramning af en pointe om, at der er en, en tendens i islam til ikke at dyrke sandheden på samme måde som en kristendom. Ikke? No, men, men det betyder selvfølgelig ikke, men, at det forplanter sig nej, på men, den uh, altså, direkte måde. Lars Hedegaard tager sådan et relativt PFR-begreb ja. inden ja. for islam, som kun en, altså, spiller en marginal rolle inden for shia blandt præsestand, altså det der takia-begreb, som virkelig er pfr <coughs> Ja, altså, jeg kender mange muslimer, og, øh, og når jeg taler med dem, de har aldrig hørt om takia. De har aldrig hørt om takia, før de støder mm. på en anden gammel hvid mand på nettet, mm. som råber, hvordan Men Lars Hedegaard, han fyldte ja. virkelig meget, ja, ja. var I debatten. Der er også en, en anden ting, som jeg tænker, fordi der, der er mange, jeg er sikker på, som er meget velvillige over for, for, for mig Eva, som lyder til det her program. Og så jeg tænker de sikkert, Okay, så du mener, at, øh, at de metoder, vi foreslår, de er naive, og de virker ikke, og, og Eva var nok til bold til at være enig med det øh, udgangspunkt i forvejen, øh, og der er en masse gode realistiske indvendinger mod det, og du har heller ikke rigtig selv nogen bud, så tænker de, okay, så der skal um, vi skal have noget helt anderledes radikalt i stedet for. Fordi at, vi det er jo bare sådan noget sødsuppe, nationalkonservatisme. Det, det kommer vi ingen vegne med. Der skal, um... Altså jeg sagde bare overordnet, Line, for jeg er altså ikke politiker, vel? Jeg kommer mm -hmm. ikke her med en anden pakke løsninger, og en pinspakke. Nej, nej altså også, du har ikke nogen til... løsninger, og du er ikke jeg vores med, du har. Om, jeg kommer med men, nogle Du har bare sagt noget vagt med kvinderne, ja. ikke? Altså, jo, altså, og jo, så jo, med noget det... bandepakke, som du øvrigt altså, selv refererer tilbage til, ikke rigtig viser sig at... Og... Hm. Øh, Nå, men jeg, jeg sagde ikke nogen bandepark, ikke nogen specifik. Mm. jeg sagde bare, at, at, at man skulle gå efter banderne selvfølgelig oplagt, mm. og så skal man til gengæld, dem som ligesom er i periferien, skal man sørge for at give nogle ordentlige alternativer, ikke? Og mm. kvinders frihed, der findes jo med, det kan vi jo blive ved med i en lang liste, hvordan det sker i praksis, ikke? Altså, hvordan man mm. kan gøre det her. Øh, og så den sidste var jo så, at man skal alliere sig med, med ordentlige, almindelige muslimer, som ikke er, er tosset i hovedet, ikke? Og så mm. skal man selvfølgelig gøre ved at acceptere islam en del af Danmark. Og det kunne man jo for eksempel gøre ved netop at lave en slags måske agtig ting. Ikke? Jeg synes øh, egentlig, at øh, det er sådan, selvfølgelig overordnet bud, jeg giver. Ikke? Men øhm, ja, jeg, altså... Jeg synes, det lyder Ja, Ja, jamen det kan du sagtens sige. Jeg går okay. ind for studiehandler og pragmatiske løsninger. Mm -hmm. og det er også sådan, vi plejer at løse tingene i Danmark. Ikke? Vi plejer altså ikke at løse dem med at gå... Vi plejer altså, at løse dem med at gå all in og sige... Så er den 64-agtig, Så går vi all in. Du vil gøre koranen, simpelthen, og du vil ikke gå ind og, altså og sige, at nu skal der simpelthen lige tage skridt i stilling til de passager, som er... Jeg Undskyld, men altså, kristendommen fik Spindende. vi pacificeret ved at sætte den på offentlig forsørgelse. Kan vi ikke prøve at gøre det samme med islam? Jamen, øh, okay, det er en måde at se på det. <gryllep> jeg ja, vi... synes, jo, vi har fået en, en svag kristen holdning. Ja, ja, bare til dem, der ikke var klar, det var uh, Søren Wildemose, der var i studiet hos uh, Eva og Rune Selsing. I mit Selsing, vi skålder lige i gamle dage en ja, ja. sidste gang. Du synes, har ikke mere dukket op. Jeg synes, det var lidt trist, det her udkomme på en eller anden måde. Skål! Og ah, tak for med